Hej och till ett nytt avsnitt av Abyte avsnitt 49. Det här är Nico tillsammans med Färnan. Javisst. Men tyvärr ingen Danner den här gången, men Nej. vi kör på. Ja, fan, vi ska väl klara oss själva med, tror jag. Nej, då. Där vi inte alltid har pappa på sidan <laughs> uh, säger vad innan, vi ska göra. <laughs> det är bra. Innan vi hoppar in i riktiga avsnittet. Uh, som ni säkert märkt så har det ju varit E3 nu när ni lyssnar på det här. Men när vi spelar in det här så är E3 fullt igång. Så vi kommer först nästa vecka ha E3-avsnittet. Så inga nyheter och sånt vi kommer ta på här innan E3. Så ni vet mer än vad vi vet helt enkelt. Så därför, jag vill bara säga det att... Chilla, chilla lite. Chilla lite. <laughs> ja. Håll i tyglarna. Eh, men vi hoppar rakt in. Fennan, vad har du nördat för något? Oh, oh. Jag, jag, jag har kört Watch Dogs. Alltså? Ja. ja. Jag tycker du? Alltså, jag minns att när jag såg trailern första gången i spelet, alltså absolut första gången, det är ändå rätt så länge sedan, eh, så var jag taggad på själva konceptet utav det. Mm. Just det här att man ska kunna alltså, göra i stort sett vad man vill. Man hacka in sig ja. i olika telefoner och allt möjligt. Då. Ja, exakt, exakt. Eh, nu när jag har spelet och har spelat det har jag har ändå lagt ner... Eh, Oh, vad är det? Är det fem eller sex timmar ändå än så länge i spelet? Okay. Det tycker jag ändå är... Jag har inte kommit så långt om jag har förstått alla achievements och allting sånt där helt korrekt. Men det Men... är en känsla för spelet? Ja, exakt. Jag tycker ändå att jag har fått göra en del. Eller fått, fått känna mig lite hemma i kontroller kon och sådana saker. Och jag älskar konceptet. Alltså just själva grejen. Just det här att du kan, jag kan ta över... Eller få rör lysen och sånt och ändra färg jag kan få alla möjliga konstiga grejer att hända när jag är ute i världen okay. jag, kan liksom, jag kan ta över en sån här billboards och såna saker visst det är inte allt men jag tycker ändå att de gör det snyggt nog att de jag inte kan kontrollera de vill jag inte kontrollera no. om man säger. så att det tycker jag de har gjort det snyggt uh, men vad går spelet ut på? Alltså, du är ju som Alltså. den du spelar som, du kommer jag inte ihåg vad han heter bara för det Men eh, han i alla fall, hans, eh, han har väl oh, haft samrör i den undre världen, om man säger så Och hackat åt fel människor och sådana saker Och det börjar väl egentligen med att han, alltså Han, de, han blir anfallen när han ut, är ute och åker bil Han okay. och hans syrra tror jag och syster, dotter. Och så, då kommer det fram, då kommer liksom ett, ja, två killar på MC som kommer fram och skjuter, vad jag tror det är punktering på ena däcket bara. Och de kör av vägen och det blir kalla Man får bara se det här i tillbakablickar. Så att det är svårt att liksom pussla ihop exakt allting. Jag kan tänka mig att det är, jag kommer att få det här utstakat mer och mer ju längre in i spelet jag kommer. Mm. Men som man har förstått Och det får man, får man reda på väldigt tidigt ändå Det är att systerdottern då Dör okay. Men Inte vare sig han Eller surran. Och han tar på sig det här att det är hans fel Och vill lösa problemet Han okay. vill helt enkelt Ta reda på vem Och varför det här hände så att egentligen så försöker man sig, försöker man hacka sig genom världen för att ta reda på varför och vem det var som beställde just det här mordet. Eller just den här anfallet på honom. Okay. Så att man ska liksom, ja men man ska försöka, man får ju liksom följa lite ledtrådar till den här killen här. Och när man har fått tag på honom, ja då får man följa liksom några trådar hit. Och så, ja, ska man försöka ta sig framåt. Jag, som sagt, jag har inte kommit super, super långt fram i... I storyn om man säger. Så det, det är den biten jag vet än så länge. Oh, yeah. Det kan ju vara så att det drar iväg åt något annat håll senare. Men än så länge så är det. Ja, försöker jag hitta mördan helt enkelt. Oh, yeah. Men hur är och, gameplayet då? Är det du som är på jakt hela tiden? Eller är det att du blir jagad också. Och måste lösa problem genom att attackera genom grejer? Eller? Eh, alltså det är det här som jag inte riktigt. Jag är inte helt vän med alla delar av spelet. Okay. Just för att. Jag gillar verkligen den här storren. Jag gillar hur de har lägger upp den för mig. Jag får bit, små bitar hela tiden, liksom. uh, Och alltså. Jag tycker de gör det snyggt, själva storybiten. Men sen kommer ju den här onlinebiten. om inte jag har förstått det här helt fel. Okay. Så kan jag ju liksom spela mot andra. Jag kan försöka sno data från andra spelare. Och sådana saker. Alltså det är ett helt eget gameplay. Om man säger. Okay. Det är typ som. Eh, hur ska man förklara det då? Eh, det är typ. Alltså ni har världen. Och sen i världen springer vi runt. Alla olika. Alltså jag springer runt på mitt ställe. Och den andra killen springer runt på den annan ställe. Går jag in och gör ett sådant uppdrag. Om jag har förstått det rätt då. Så paras vi ihop i samma värld. Om man säger. Ja, Alltså det är bara vissa uppdrag som är. Ah, alltså jag kan, ja, jag kan välja det. Alltså jag, vill, jag vill köra ett online ah, jag ja. vill köra online och jag vill försöka sno någons data. Mm. Och då blir det automatiskt så, om jag förstått det rätt. Så får den killen samma uppdrag, eller den personen samma uppdrag. Så vi ska försöka sno data av varandra. Okay. Och då ska man ta sig fram till personen och sen försöka hacka dens telefon. Sno datan och sen ta sig därifrån så fort som möjligt. Okej. Okay. Och så långt bort som möjligt. Alltså så att man tappar connection. Och då tror jag man kommer tillbaka in i sin egen värld. Så att har jag tappat den personen. Då kommer jag aldrig att hitta den i min värld igen. Nej. Om man säger. Och den biten tycker jag är. nej. Mm. Men varför Men... vill man sno data för? Och vad Aj, det? Det är, bara, det är bara ett, ett gameplay. Ja, det ger ingen mer värde utan det bara att man kan. Ja exakt. Det är liksom så här. Jag kan vara super super sneaky och ah, gå bakom ja. dig. Och hacka dig och lycka snå den här datan utav dig. <laughs> okay. Det är liksom ingen mening med så Såvitt jag har förstått det än så länge. Jag har inte provat spela så mycket av det. Jag Nej. har bara fått den här introduktionsbiten ja, som ja. gick käpprätt åt helvete kan jag meddela. <laughs> För att det är där, det är här jag kommer till den delen som gör att jag är lite skeptisk. Styrningen är ju alltså katastrof. Ja, jag har hört att det är spelet... Det jag har hört om spelet att det är väldigt bra gjort mm, och sånt mm. där Men att det är mycket små problem som gör ja. att det blir väldigt irriterande att spela alltså spelet Alltså fruktansvärt det är Alltså just den här uh, sneaky biten Alltså mm. vill du gå runt på stan alltså jag, jag, jag förstår den konceptet med att gå runt på stan Ta sig runt obemärkt uh, liksom den biten Men det går ju typ inte för jag kör ju, jag kör i och för sig på mus- och tangentbord. Ja, Tycker ändå att det ska vara ganska smidigt. Men nej. Jag går ju, min gångstil ser inte ut som någon annan i hela världen. Jag ska styra bilar, jag ska styra sådana här saker. Bilar förstår jag att det är mycket enklare på en handkontroll, det förstår jag också. Men det är helt omöjligt på tangentbord. Men är för det här att, first person eller third person? Third person. Ja, då förstår jag att det kan vara lite svårt med mus och tangentbord. Och rör ja, jag fortsatt. musen det minsta, då sticker ja. ju kameran iväg och försöker jag köra en bil då. Då säger det bara, sådär ja, rakt in i häcken på någon annan. Ja. Eller en lyktstolpe, eller någonting annat. Så att, jag har kommit till det läget att jag så här, emellan, av, eller emellan uppdragen så blir det rakt igenom gamla klassiska GTA, bara kör. Mm. Skit i allt och alla <laughs> mellan uppdragen. Ta dig dit, starta uppdraget, kör. Och då är man seriös och kör. Sen är det, när man är klar där, sen går man över till, då är det bara Kötta igen bort till nästa större uppdrag liksom. Och fortsätt där. Ja, ja. Så, att, så att, ja, Den biten hoppas jag verkligen på att de jobbar lite hårdare på och försöker få till till nästa spel om inte annat. Mm. Men annars gillar jag det som fan. Man ska ta sig in på ställen, man ska lyckas ta sig in. Ibland behöver man inte ens vara där fysiskt på plats. Och okay. jävla vilken tid det tar att fatta kan jag säga. <laughs> när, man är ja, men alltså, när man inte. Är, man har inte. Alltså spelat det tidigare. Och så kommer mm. man så här, ja ah, men ta dig till den här dataservern och gör det här. Vad okej. Okay. Och då tittar man på den här lokalen eller det här huset där det är. Det är just det jag tänker på nu är en byggarbetsplats tror jag till och med. Uh, och det är vakter överallt. Precis överallt. Jag kan ta fram min, mitt vapen och bara skjuta mig igenom. Alltså sänka precis alla. Och gå in. Det går att göra så. Men det går också att ta mig in i ena kameran. Genom kameran kolla ut vart alla vakter står någonstans. Kolla om det finns någonting, någon utrustning jag kan till exempel utnyttja. Eller jag kan liksom överbelasta någonting så den exploderar. Eller... Jag kan ge mig på vakternas telefoner till exempel. Och få dem att börja liksom så här, distrahera dem och, och titta åt ett annat håll. Eller göra någonting annat så att säga. Så det tycker jag är skitkul. För att jag kan nämligen ta mig hela vägen in till den här servern, Hacka den, göra det jag ska. Och sen bara komma ut igen utan att ha rört en enda människa dessutom. Okej. Okay. Så det är coolt. Och det är inte så i alla uppdrag. Ibland måste man ge sig in och ibland... Måste man göra lite av båda typ så, Alltså ta ut tre fyra stycken Genom att ja, inte vet jag Få ett, ett vattenrör Och explodera och träffa den personen Där och typ sådana saker Men jag gillar Konceptet just det här att gå in Plocka ut några stycken utan att de egentligen Misstänker att det är jag som försöker Ta mig in Och sen kan, kanske gå in, smyga sig förbi Några stycken och sen typ Silent killa någon annan för att sen klara Uppdraget det tycker jag är riktigt, riktigt roligt. Och det har de lyckats med kanon, tycker jag i alla fall. Men det är, det finns liksom hand-to-hand -hand combat och sånt. inte bara hacking utan... Eller är det, är det liksom... Du ska bara vara på avstånd och inte bli upptäckt. Nej, nej. Det finns absolut... Det finns alltså vapen i alla dess lag. Än så länge okay. jag har jag fått ett par gevär och några pistoler har jag fått. Uh. Men jag, jag har än så länge inte behövt använda dem jättemycket. Det, är, det är som jag säger Om man börjar hacka sig runt Och misslyckas någonstans kanske, Då kan det vara, kanske vara dags Att liksom Okej, okay, hoppa ur härifrån Spring ut, använd bussen Och så sänk två, tre stycken Och sen göm dig någonstans Och utgå därifrån igen mm. liksom På det viset Så man liksom får ta sig i etapper Men äh, jag tycker de har lyckats skitbra med det Och jag ser fram, som, ser fram emot Watch Dogs 2 Som fan hoppas bara att de lyckas med det Alltså lyckas rätta till de små felen som finns idag. Men hur, alltså, när jag tänker på spelet. Mm. Det är, jag får lite känsla av lite Assassin's Creed-hållet och lite GTA. Ja. Eh, vilken känns det mest som av dem om man ska jämföra med ett annat spel? Eh, vad ska man se? Jag skulle nog mest beskriva det som i just hur det ser ut och hur det fungerar. Så skulle jag nog säga mera GTA. Okej. Okay men jag har aldrig spelat ett GTA spel på det här sättet om man säger så. Nej precis. Ja, alltså det, det ser ut, känns och fungerar som GTA, men det har en helt annan, alltså en helt annan nivå än det. Också mm. samtidigt om man säger. Mm. Så att det, jag gillar det och jag rekommenderar det om man inte har något annat. Alltså har man inget annat att spela så absolut prova ja, det. Det, låter det ju coolt. Ja, det, det är coolt. Tycker jag. Men det är som sagt, man, man, det är lite buggar och det är lite, lite klonkig styrning ska man väl kalla det för som man måste ha överseende med för att det ska bli coolt. Mm. Men alltså, Watchdog, så det är väl ganska gammalt nu så det borde man ju kunna hitta för en ganska billig peng. Absolut, jag, jag, de hade någon, någon. oh någon rea på Steam i helgen eller i helgen eller om det var förra helgen då när jag köpte det. Så att jag, jag fick det för ett riktigt brakpriset. Jag kunde inte hålla mig. Så att, eh, och och hitta ni andra det också, då tycker jag absolut ge det en chans. För att det, är värt, det är värt det, tycker jag. I alla fall. Mm. Då har du någonting mer? Nej, det är det jag inte har. faktiskt In Ingenting annat faktiskt. Nej, <laughs> uh, hoppar över på mig då? <clears throat> uh, först så testade jag lite Mirror's Edge Catalyst. Det nya Mirror's Edge-spelet. Mm, mm. Uh, tog jag hem samma dag som det släpptes Hade spelat ungefär två timmar uh, Alltså grejen med spelet är Det är oerhört snyggt Det är ett parkourspel i första persons vy mm. Jättevackert uh, Ljudmässigt jättsnyggt. Styrningen och allt funka, fungerar skitbra När man har vant sig med det liksom mm, mm. Men Det finns ingenting som riktigt vill hålla mig kvar i spelet Ah. Utan det är ju liksom bara transportsträcker på samma ställen om och om igen som man gör. Mm. I alla fall under de två timmar som jag spelar. Så det spelade snabbt tjatigt. Storyn hade jag hoppats att det liksom skulle hålla fast mig och det gjorde det inte. Så jag kände liksom att jag satt, sa gjorde samma saker i två timmar sen hade jag snabbt mm. eh, Och det var lite tr tråkigt eh, för liksom gameplaymässigt så är allting bra Men det är just att det fanns ingenting riktigt som lyckades hålla mig kvar, och det är lite tråkigt. Ja, ja. ja, men sånt är ju alltid trist om det, liksom, om, om det är ett bra spel, och, men man får liksom inget incitament att faktiskt fortsätta spela. Nej, ja, precis. Så där, jag kan inte säga så jättemycket. Det finns på våran eh, blogg på, från YouTube och på Twitch, Nico Hassard, där jag spelade just de här två timmarna. Och man märker liksom i början att det, det är kul, man, får börja, man lär sig kontrollen och sånt väldigt snabbt. Men sen, även om i chatten sa ju det att det ser ut som att jag bara gör samma sak om och om igen. Miljöerna ser exakt likadant ut och nej, det, det var inte alls liksom nåt framsteg kändes som, utan det kändes som att jag stod och tröck på samma plats om och om igen och det är jättesorgligt tyvärr. Ja, ja. Eftersom, ja, eftersom de har lyckats med gameplayen men de har bara inte lyckats gjort det intressant spel, tycker jag. Eh, och då blev jag ju lite ledsen. Så, och så hade jag suttit där och streamat det i två timmar, så jag fick ju så sjukt ont i ryggen. För jag har en datastol som är 200 kronor Ikea. Så då fick jag ju ett ryck när eh, Skatteåterbergen kom och köpte mig en ordentlig datastol. Nu en gamingstol, så nu kan jag sitta och spela skönt. Och så fick jag ett till ryck och skaffade mig ett Xbox One- Mm. Tillsammans med Tomb Raider-serien, se de nya. Och eh, varför jag ju skaffade det är för att jag älskar ju Uncharted Jag älskar förra Tomb Raider-spelet. Och jag skulle fått vänta till i december för att få spela Rise of the Tomb Raider. Mm -hmm. Nu fick jag en liten extra slant och kände att nej, jag vill Va? inte vänta så länge. Så jag köpte Rise of the Tomb Raider tillsammans med, med Xbox One då, som jag har nu. Mm -hmm. Och jag älskar det spelet. Så jävla bra. För er som inte har spelat Tomb Raider tidigare, jag rekommenderar jag starkt den här serien. Det är en ny start på Tomb Raider med en yngre Lara Croft som jobbar sig uppåt och försöker hitta vem hon är och allt det här äventyren. Men vad då det här är ett nytt spel igen? Eller nej, det är en tvåa. Ja, det är tvåa på den ja, nya ja. serien. Ja, ja, men precis. precis ja. Först hade vi Tomb Raider, den heter vi bara Tomb Raider? Mm, Definite mm. Edition är det nu på de nya konsolerna. Och sen kom då Rise of the Tomb Raider. Ja. December förra året Xbox One och PC tror jag det var där någonstans. Eller var det i mars? Ja, ah, skitsamma. I början av året eller slutet av förra året. Och i december skulle komma till PlayStation 4. Mm, mm, äh, men det är skitbra. Just gameplayet. Miljöerna är väl helt okej. Okay. Det är oerhört vackert. Men just det gameplayen och... Delningen mellan story Uppdragen där man ska ta sig fram Och ge, hitta så här skatter och lite sånt Sen har de ju så här grottor och sånt Med olika pussel Du ska lösa för att ta dig upp på olika ställen Det är också väldigt intressant gjort Att ja, jag kanske måste ta sönder den här tunnan Så att vattnet från den Faller ner på den här andra tunnan Så att den lyfter upp en eh, Eller sätter igång Vatten, bla bla bla Vad som helst, får röra sig på olika mekaniker och sånt för att eh, kanske höja en bro eller vad som helst mm, och så måste mm. du lista ut hur du ska göra det i rätt ordning för att du ska sen kunna klättra upp och ta dig upp till just den här eh, skatten då så de grottorna är skit roliga och tillsammans med storyn det här gameplay att det är ju mycket ja, som man Anshaded det är klättra och det är slåss det är de två stora grejerna i det här spelet och det gör Tomb Raider så jäkla bra mycket bättre än Shadowed måste jag personligen säga Eh, och alla vet ju hur mycket jag älskar Anshaded. Det som gör att jag gillar Anshaded mer är just att jag är en story-spelare. Och Tomb Raider story är okej. Okay. Det är ingenting jätteavancerat, det är ingenting jättebra. Det Tomb Raider gör mycket bättre än Uncharted, Det är just gameplay-delarna. Eh, bättre vapen, bättre uppgraderingar, bättre pussel och allt sånt där. Men just en det är någonting som fattas i just story-delen som gör att Uncharted, jag tycker att Uncharted har det berättas mer som en film och jag fastnar mycket mer i spelet men ändå jag klarade Rise of Tomb Raider på två dagar och eh, spelet är längre än vad jag trodde, jag kände att ja, nu är jag klar och då hade jag klarat typ 33% av spelet, så jag hade ganska mycket kvar eh, så jag måste <laughs> ha spelat närmare, ja, över tio timmar i alla fall mm, mm. Eh, så det är ju ganska, ja, för den pengen som är just nu, jag tycker det är helt klart värt det jag kände att ja, jag fick ut en eh, saftig liksom, tid på det här spelet. Och eftersom gameplayen och pusslerna är så oerhört roliga, så finns det ju för mig anledning att gå tillbaka och just göra de här pusseldelarna. För det har aldrig liksom fastnat i en kade då vill jag göra. Utan då jag spelar jag ClearStory, då känner jag mig färdig där. Tomb Raider, då kan jag ändå gå tillbaka och göra lite annat. Mm. Mm. Så det är ju ja, Storylorch i Tomb Raider och alla som älskar, liksom äventyrspel och eh, klättra och ja, blandat med action och skjuta och ditt och datan. Eh, det är just mina två spel det är jag ännu körde och Tomb Raider just nu som jag älskar och just nu har inte jag någonting med på den delen att spela så nu har jag Xbox One här som bara står tills eh, Ghost of War 4 kommer och sånt där men, ah, jag är nöjd <laughs> men, i alla fall att jag fick spela men, Tomb Raider <laughs> men fick du bara var det bara Tomb raider spelen du fick med när du köpte det Ja, precis. Och eh, jag hade ju spelat det första så det är, jag har jag bara liggande. Så. Okay, det blev ju det andra. Ja. Och sen gick jag ut och kollade på deras hopp. Men det finns ingenting som tilltalar mig just nu. Tyvärr inom Xbox. som jag är Playstation-fanboy så allt jag köper är till Playstation. Mm -hmm. Och det är lättare att streama från Playstation så allt tredjeparts liksom, spel kommer jag ju köpa där. Ja, ja. Och Xbox blir ju bara de exklusiva titlarna och just nu finns det ingenting där för mig att spela så. Nej, nej. Nej, det var kul i tio timmar i alla fall. <laughs> <laughs> ja, uh, nej, jag är ju så sugen på att skaffa ett jag med. Men jag avvaktar jag jag en stund till faktiskt. Ja, men det äh, det är ja, blir billigare i alla fall. Nu fick jag lite pengar över, så då kände jag att nej, jag slår till. Men det är just ja, Scalebound är ju nästa år och det är ju det oh, stora spelen. Oh, oh. Ja, det är dess. Så tror jag också att jag har kommit så pass långt Men eh, ja, som ni alla andra Kanske såg i veckan Så min lilla 360 <laughs> eh, Ja Han eh, såg upp sig Så att, eh, jag måste ju börja kika på någonting nytt nu Snart om inte annat Ja, det skulle ju vara bra om vi kunde spela tillsammans Vi tre också, Danne har ju bara Xbox Och nu har jag Xbox, så du får också skaffa det då ja, precis. Eftersom Scaleband är att man kan köra multiplayer oh. Så det är det vi vill testa Ja visst, ja, det är ett spel som jag ser fram emot också helt fruktansvärt mycket faktiskt. Det är nice. Ska vi hoppa in i nyheter då? Ja! Under Sonys presskonferens på E3 förra året avslöjade Square Enix- ett nytt spel. Eh, det heter World of Final Fantasy. Och nu har vi fått ett datum. World of Final Fantasy kommer att släppas här i Europa. Den 28 oktober. För alla er. Final Fantasy, det är mycket Final Fantasy nu. Det är 15 kommer ju i september. Remake på 12. Remake på 7. Och det är det <laughs> ena med det fjärde. Och nu har vi till då. 28 oktober. Eh... Vi vet att Atlus kommer att släppa Persona 5 i Japan den 15 september. Och nu har Atlus meddelat att Persona 5 kommer att släppas i Nordamerika den 14 februari nästa år. Vi har inget datum för Europa än. Å andra sidan finns det ingen utgivare på Persona 5 här heller. Men de tidigare har det kommit så fort det har släppts i Nordamerika kommer det ganska fort till Europa. Så ni som väntar på det, antagligen får ni väl. Ja. Importera det eller så får ni vänta. Mm. Men det lär ju komma, det tror jag. Tidigare år släpptes XCOM 2 till datorer. Nu meddelar Firaxis att det kommer släppa XCOM 2 till PS4 och Xbox One under hösten. Det är det Workshop som arbetar, nej, som arbetar med den här variationen och kommer släppa den 6 september. Ryktena om Injustice 2 har visat sig stämma. Mm. Nu har Warner Bros. Interactive Entertainment och DC Entertainment avslöjat spelet. Injustice 2 utvecklas av Netherrealm Studios och innehåller karaktärer från DC-universumet. Injustice 2 ska släppas till PS4 och Xbox One under 2017. Något som du är sugen på? Eh, första var väl helt okej, okay, men sen har ju de ju... Men Studios är ju de som gör Mortal Kombat. Mm, mm. Så de vet ju hur man gör fighting -spel Och det här är ju liksom fighting -spel med Stålmannen, Aquaman, Flash, Batman och hela det där gänget. Ja, ja. Gillade första helt okej. Okay, inte säger vad vi direkt. Men nu är det väldigt mycket. Alla har liksom pansarutrustningar på sig och allt möjligt. Så <laughs> det slutar bli väldigt avancerat. Men jag tror det är bara en väldigt liten grupp som kommer verkligen gilla det. Ja, ja så för mig var det en sån här eh, okej, okay, roligt att det kommer men det är ingen så här jag absolut måste ha nej, nej. utan jag kände, ja vi får se vad som händer med det helt enkelt uh, Ubisoft har nu visat upp Watchdog 2 spelet är under utveckling till PS4, Xbox One och PC det kommer släppas den 15 november så det är inte jättelångt kvar så jag hoppas jag att du spelar klart Oh, det ska jag nog se till. Det ska jag nog lyckas se till, det tror jag absolut. <laughs> är bra. Activision och Bungie har släppt den nya expansionen till Destiny. Den heter Rise of Iron och kommer släppas till PS4 och Xbox One den 20 september. Expansionen innehåller ett nytt område på jorden som heter The Plague Lands, en raid för sex spelare, en strike för tre spelare och mycket mer. Rise of Iron kommer att kosta 30 dollar. Så ja. Vi hade ju hört ryktena och allt verkar ju stämma ganska bra. Eh, mer till Destiny, det är ju alltid kul. Jag har ju tappat spelat lite, men jag har ändå suget att ta upp det igen, så jag gärna vill göra det snart. Men Lillade jag så jättemycket mer att spela. Är det värt 30 är, det, är suget så pass att det är 30 dollar värt? Alltså, jag har ju inte spelat klart förra storyn Nej. så det beror ju på. Det är ändå 300 spänn, så det beror ju på... Jag måste ju få se mer. Ja, ja, precis. För att... Uh, jag spelar ju inte Raids. Jag har ju inga andra att spela med. <laughs> och jag kan ju inte spela Strike, för jag är själv. Ja. Och jag spelar inte med random personer. Så för mig är liksom... Det är ju bara single player som mm, ska mm, finnas mm. där för mig. Och det får jag Vi helt enkelt se om det finns någonting för single player. Ja, ja precis. För precis. de pengarna. Ja, för det lät lite, det lät lite saftigt liksom i pengarväg. Om det... Alltså, ja... Av det, av det lilla, om jag har förstått det hela, så då kändes det lite. Ja, jo, det är lite så, men ja, det beror på om det finns en bra story, absolut. Eh, när man ändå har lagt, eh, Destiny är ju som ett MMO, jag har ju suttit och levlat i flera timmar och jagat vapen och allt sånt där. Ja, så ja. Suget finns ju alltid där, att komma tillbaka till det. Ja, absolut. Så, eh, kolla mer så får vi se vad som händer. Och sista nyheten. Nu har Sony bekräftat att det finns en ny, kraftfullare modell av PS4. Det är Andrew House som bekräftar modellen och det kommer att vara dyrare än den nuvarande versionen av PS4. Han säger så här, det är tänkt att vara en komplement till PS4. Vi kommer att sälja båda versionerna under hela den här generationen. House säger också att Sony inte planerar att avslöja den nya modellen av PS4 under E3. och Han säger ingenting om priset eller datum för det här ska släppas. Alla spel kommer att fungera på den vanliga modellen av PS4 och vi förväntar oss även en stor majoritet av spelen också kommer att ha stöd för den nya kraftfullare versionen av konsolen. Och det är lite som vi har hört tidigare att mm. den är ju mest för att VR ska liksom funka mycket bättre. Mm. Mm. Det ska vara bättre laddningsfunktioner, snyggare grafik och sånt. Men som sagt, den kommer ju kosta mer och Xbox gör ju samma sak med Eh, vad skulle det ens heta, typ Scorpion mm, så mm. båda har ju hållit koll på varandra och eh, båda kommer ju släppa det. Så. Men jag fattar inte det ändå, jag, jag kommer aldrig att förstå det här, jag vet inte om det är jag som är dum eller någonting men alltså, varför släppa en till nu? Varför Nej, inte, varför alltså, inte bara som... vänta och sen upp, uppgradera hela skiten? För att jag menar det finns inte VR-spel, det finns inte spel som kräver mer än vad, än vad, de, än vad de har väl idag, Eller? Vill vi ha så alltså, mycket mer än vad PS, PS4 och One klarar av idag då? Ja, det, alltså det kommer ju vara en lyxvara. Det är ju inte alla som kommer skaffa det. Jag vet inte ens om de kommer tjäna pengar på det. Nej, nej, men det är det jag menar. Utan jag att, menar, alla spel som kommer att komma ut kommer ju att se stört vackra och bra ut på PS4 och Xbox ja, One och också. Ja, absolut. Det enda som jag kan se det till det är ju just VR. Mm, mm. Om det på något sätt gör att den laddas bättre, men... Då har du ändå ett hetser ja. Jag förstår inte liksom vad den liksom konsolen ska göra. På något sätt så ska det ju tydligen funka bättre mm, tillsammans mm. med det. Men eh, jag vet inte. Om det ryktas om, vad var det? Dannes snackade förra veckan om typ 10 000 kronors konsol. Ja. Nej, skjut dig själv. Ja. <laughs> det själv. Utan det funkar inte. Men visst, visst, får... det skönt att höra att det inte bara är jag. För jag tycker verkligen det låter urbota korkat. Nej, men det är ju som de har sagt tidigare, att de vill ju gå det här sommar eh, med iPhone och PC och den där. Att man ska vänna sig med att uppgradera sig lite då och då. Som man, de, man gör med de konsolerna. Eh, PC och iPhone och sånt liknande telefoner. Ja, fast då, då, eh. jag, jag, skulle, jag, jag skulle kunna ha gått med på att gör, play, alltså gör PS4 att uppgraderbart då. Öppna skalhelvetet, lyft på ett lock, byt ut... Alltså vad fan... Du ska ju inte behöva köpa en ny konsol jävel för 4-5 tusen spänn. Vad är det? Är det två år senare? Eller är det ett år senare mm. till och med? Ja, då, vi är väl uppe på tre, jag tror. Ja, men jag, jag tycker ändå fall, att jag tycker, jag, det det är jag, jag tycker det är tight in på, alltså. Ändå. Jag håller ju med. Men visst, det är inte lika många som håller på att fixa och dona med sina konsoler. Så det här är väl en uppvärmning för att komma dit kanske. Absolut, framtiden. absolut. Men nej, jag ser det inte. Det här är ju bara en lyxvariation. Och och nu när de ändå släpper Slim och sånt mm. som är ner, samma grafik men billigare och nerbantad. Och då ska man helt plötsligt gå upp ännu mer för att få lite snyggare grafik. Exakt. Då väntar jag nog heller på en ny konsol helt enkelt. Ja, jag, precis det är det jag också menar. Om det är det som ska locka mig. För att så mycket VR-spel finns det inte idag. Och så bra VR-spel finns det inte idag. Vill jag ändå våga påstå. Och, nej, inte vad vi har sett hittills i alla fall, allt ser ut som demospel. Ja, exakt, och ska jag då bli lockad att köpa den här nya modellen, då är ju det bara för att mina gamla spel blir snyggare. Så mycket snyggare kan de inte bli. Alltså inte 5-6 tusen spänn snyggare. Nej, nej. Jag, håller, jag är med som dig, jag är skeptisk. Ja. Jag vet inte riktigt. Ja, jag, vill, jag, vill, jag vill inte vara den som är värsta, neggot och strävan, <laughs> men alltså... Det, det känns lite så, på något vis. Mm. Och nu, vi får ju, som de säger, de kommer inte visa upp det på E3, så vi får ju helt enkelt se när och vad det egentligen är för ja, något. Ja, absolut, nu, absolut. Men ja. just som så, som idé så här så är jag väldigt skeptisk. Mm. Jag har ju hört ryktena ett tag nu om just det här. Och, ja, det enda vi har fått nu är, ja, det stämmer, ryktena stämmer. Mm. Ja. Det här. Okay. ja, precis. Men vi har inte fått någon mer information. Man bara, men fine. Kunde, alltså... Istället för att spela på det, ändå de kunde sagt att ja, rykten är sanna. Ja, ja men precis. precis. Det, är, det är egentligen den informationen vi har fått. Liksom. Ja. Men det är så det var nyheterna. Vi hoppar rakt in i ämnet. Ja! Esport. Ja! Eh, vi kan ju börja med en... Eh, ja, boxas lite du och jag här. <laughs> vi har ju snackat om det tidigare eftersom vi jobbade tillsammans förut. Ja, e-sport, är det en sport? Alltså du, nu nu nu målar du ju upp mig som den bad guyen redan från första sekunden här, känner jag. Det är ju inte, det är inte jag jag vill ju självklart hålla med om att det är, en, det är prestationer och det är allting det här som har med e-sport att göra men jag anser fortfarande att det är spel. Mm. Jag, jag, jag anser att allt det här är, det är spel, ja. Och e-sport, visst, jag, jag går med på att det är ett bra samlingsnamn och det är bra så. Men jag tycker inte att det räknas som sport. Faktiskt. Mm. Why? <laughs> och jag hör bara hur du sitter och mår just nu, din jävel. Alltså... Jag vet faktiskt inte hur jag ska, beskri hur jag ska, hur jag ska beskriva det. Jag, jag vill bara inte riktigt räkna det som sport. Men alltså, jag anser det ju som en sport. Mm. Mm. Men jag tror lite grejen där är att det som jag ser liksom på sport är som andra kanske... Jag ser det mer sport för mig, det är liksom det där tävlandet mm. och det här allt sånt där jag vet inte om du kanske ser det som en idrott om du ja, tänker så, ja, det Den är fysiskt och åt det hållet, det för så, så anser inte jag sport, utan jag anser det är, det är idrott, ja. där man ska, man ska springa, man ska hoppa, man ska simma det är det är idrott, mm, sport för mig är mera tävlingen hela det här evenemanget runt om mm. det är mer sport, och liknande där fanns jag att e-sport är en sport, ja, det är inte en idrott, nej i, I, men det, äh, nej, men, men det, det går är... jag med på. Det är, inte ni, alltså, det är inte så, det är det inte. Men mm. däremot så tror jag du har, du har en bra poäng där alltså. För att jag vill nog säga att sport för mig är ju alltså, det som du säger, det är det här typ kasta spjut, eller springa maraton eller alltså de grejerna. Mm. Jag säger fotboll, inte hockey, du liksom använder hela kroppen hela tiden. Ja, ja, mycket? men precis. Det är knappt så att jag vill räkna med Hockey och fotboll. Alltså, det är typ så. Det är, det är de andra okay. sporterna. Sen hockey och fotboll, är, det är sport, visst, det är det. Men, mm. men just spel är fortfarande spel för mig. Men sen förstår jag. Och jag, jag förstår och vet om att det krävs stört mycket av spelare också. Alltså för att kunna överhuvudtaget hålla igång. Det, mm. det, det, den biten förstår jag. Och förstår prestationerna att faktiskt klara av att sitta och nöta så pass mycket att man faktiskt blir bäst på ett spel. Det, det förstår jag, absolut. Men mm, definitionen sport är luddig skulle jag säga. Ja, det är det väldigt olika. Och det är som alla jag pratar med. Liksom, alla liksom det på olika sätt. Mm. Och det är därför jag, liksom, jag vill lägga upp det här att jag tycker det är en sport för så som jag ser sport det är liksom när du tränar en sport du, liksom, du har vinnarskalle du måste ju träna något ja. oerhört mycket mer än, liksom, ska du bli proffs inom en sport du ska liksom, spela eller träna mer än någon annan mm, mm, mm. du ska ha en sån sjuk vinnarskalle att även en dålig dag så sätter du dig ner och du gör de timmar du ska ja, ja visst visst. och liksom allt det här och du måste liksom vara med Kanske inte fysiskt hela tiden. Visst, som spel, om vi går in och liksom, kollar på spel, Du måste ju hela tiden använda händerna och mm, hålla, hålla mm. upp allting. Och, men hela tiden huvudet hänga med, läsa av allting. Mm, och, mm. Det är mer så jag ser sport att du måste vara. Det är stora bilden. Ja. Det är därför jag vill. Idrott, visst, det är fysiskt. Medan sport, det är allt runt om. Det är jätteluddigt. Om jag ska klara, liksom. Ja, det är mer evenemanget som jag ser som sport ja. än liksom, och idrott det är liksom det du tänker det, Kan det vara så att du, du tänker typ så här, när du tänker hela evenemanget tänker du typ så här turneringar och sånt då, alltså både vi säger fotboll och uh, Starcraft till exempel. Ja, precis. Allt, och sen ja, dart och det finns mm, hästhopp ja. och allt räknas ju som sport för mig liksom Häst inte liksom idrott. För du sitter på en häst och häst är ju ja. uh, DART, du ser stålkastarpil, det är pubspel. Ja, liksom. Exakt, där håller jag med men... dig. DART är ju, oh gud vad, det finns säkert någon nu som kommer hata mig nu. Men DART är ju inte en sport. Ja, precis. Men alltså, det... för mig är det inte ren idrott. Nej. Men för mig är det sport. Ja. För jag vill, en... jag vill dela upp dem, att det är två helt olika ja. grejer. Ja. Idrott och sport. Vill inte jag för mig personligen är samma sak? Nej. Det är därför jag anser att e-sport e är en sport. Och det ska spelas på stora turneringar. Det ska vara stora evenemang. Och jag har inga som helst problem att se det som sport. Nej. Nej. Men det är ju det som fortfarande är så luddigt att eh, om vi säger så här till exempel. Eh, skulle du kunna se eh, Starcraft som en OS-gren? Hm. Det där var du... en jävligt bra fråga ändå. För att jag skulle kunna se, se det som en, en alltså, som någonting som är med i VM. Mm. Alltså om du förstår, förstår vad jag menar. Men OS var jävligt svårt att sätta in det i på något vis, kände jag genast. För jag är lika... Alltså där är jag också... Jag anser esport som en sport. Mm. Men jag skulle inte vilja blanda ihop det med allt det här andra nej, på något sätt. Nej. Inte där vi är idag i alla fall. Absolut. Vi ska ha VM, EM, mm, SM. Mm. Allt ska finnas inom e-sport inom sina specifika liksom, grenar. Ja, Absolut. Men jag skildrar, liksom, jag drar ändå en gräns att e-sport har vi här och alla annan sport har vi här. Mm. Har vi här. Ja, ja, men precis, precis. Men så har det säkert varit inom allt annat tidigare också som dagliga. Ja. Det finns, och jag vet inte om det är en OS-gren eller något. <laughs> det, är liksom, det har ju glidit över liksom att nu är det liksom för mig är det liksom väldigt brett mm. mellan e-sport och sport. Ja. Det finns många av dem som vill slå ihop det lite. Att, nej men e-sport, vi ska ha Starcraft som en OS-gren dittan och datan. Nää. Jag känner, nej det behöver inte vara där. Det kan, jag, alltså, jag vill ha samma respekt ja. för någon som spelar CS och någon som spelar fotboll eller hockey. Ja, ja, absolut. Så de ska få samma respekt. Men vi behöver inte blanda de två grejerna utan vi kan hålla oss på våran ge oss liksom bidrag för att starta föreningar och allting mm, mm, mm. och stora evenemang och tävlingar men vi behöver inte sitta och ha ett liksom OS Counter Strike lag eller liknande. Nej nej, nej men precis precis. Det, det där kan jag, jag måste ändå hålla med dig i, i att just det här att just ordet sport och idrott, det blir väldigt svårt det blir väldigt svårt att klassificera det för att man har ändå blivit inpräntad i huvudet att sportar du då är du ute och rör på dig tre dagar i veckan mm. på en plan eller med någon eller alltså du det är fotboll, det är hockey, det är handboll det är bandy, det är alltså allt det här eh, det, jag tror att det är därför jag har så svårt att just sätta in det som sport mm. för att jag, jag räknar inte som en sport men jag förstår ju allt som krävs för att göra det. För att jag menar, det är bara ta en själv det. Hur länge skulle du klara av att sitta och spela samma sak utan att för det första tröttna och för det andra bli alltså slut. Ja, men det är som ibland han ja, sitter och spelar åtta timmar mm. två, tre dagar i sträck under en helg. fine. Men gör du det fem ja. dagar liksom i veckan, varje vecka och sen skulle du åka på turneringar på det. Alltså, jag skulle ha tröttnat för länge sedan. Det är liksom mindsetet har det Exakt. inte jag för fem öre. Exakt. Det är, jag håller och inte speciellt inte samma spel. Nej. <laughs> What the fuck? Men det är just det. Och, då, och jag menar, det måste ändå vara där någonstans. att Man har ju bara bestämt sig för att det här är den grejen jag ska göra. Sen har man ju satt upp allting annat runt omkring för att man ska lyckas. Och jag tror att där behöver du ju Alltså du behöver träna. Du behöv Alltså du måste fortfarande... Kroppen är byggd för att röra sig. Sen säger inte jag att den är byggd för att sporta eller idrotta om ni förstår vad jag menar. Den är byggd... Alltså musklerna är ju gjorda för att de måste användas. Det gör man tyvärr inte när man sitter och spelar tv-spel, dataspel, alltså sådana saker. Så det måste man ju göra för att kroppen ska få alla... En alla Alltså, alla vitaminer och alla konstiga grejer som vi själva producerar för att göra oss själva lyckliga. Det måste man ju göra för att klara av det här. Så är det ju. Mm. Men absolut. Men det är ju därför jag vill liksom, jag vill skildra att från och med nu, allihopa, nu bestämmer jag det. Lyssna på Nicko. Nu, idrott sätter vi på, drar vi till vänster och så drar vi sport till höger och så särar vi på dem. Så kan vi bli mycket roligare väl. Men det är som, liksom, för sport för mig, det är liksom som de här stora stjärnorna. En stor fotbollsspelare inom. Det är liksom Slatan. Mm. Ser man Slatan så ser man liksom sport. Mm, mm. För mig är liksom Slatan inom e-sport. Då har vi Hiton. Ja. Jag ser en sportman. Liksom. Jag ser ju någon som. Han här har ju tävlat och kommit hur långt som helst. Det är liksom Hiton. Han är liksom en världsstjärna för sig. Ja, ja. Och bara med vad? Inom tv-spel? Nej, alltså, det är inte bara tv-spel. TV-spel, det kan vara liksom Greg Miller IGN eller något eh, PewDiePie, det är liksom de TV-spel, men hiton har liksom gått ett steg längre, han är liksom sportstjärna eller vad ska man säga idrottsstjärna, oh. inte idrottsstjärna för de rör på sig det, det drar vi till vänster, <laughs> höger han är sportstjärna, han är e-sportstjärna liksom. oh. och på så sätt kan jag liksom jämföra Zlatan med Hiton att jag ser dem på liknande liksom pedestaler vad man ska säga. Mm, mm, mm. Men att båda inom sport på något sätt. Ja visst, ja. Jo, jo men visst, jo. Så, så, det har ju absolut en poäng och det är väl lite därför vi har kallat det, eller därför vi har döpt det till just e-sport också. Och inte bara lagt in det under sport. Nej precis, för det är ändå... det, det, För det är väl så att det är många andra där ute som har samma tänk som jag dessutom, att det är svårt att få in det under sport. Det är därför vi har lagt in det som e-sport istället. Absolut. Det. Och, men det är som jag sa tidigare också. Jag tycker inte vi behöver sudda ut det e-sport heller. Nej. Utan jag tycker lätt att vi kan dela på det där. För det är sådana de här som bara, men vi ska ha in det överallt. Nej, varför? Ja. Det är två olika saker. Jag vill inte att det ska bli en vanlig sport. Utan e-sport är ju mycket häftigare tycker jag. Mm, mm. Jag kan helt ärligt säga... Är det en bra fotbollsmatch på tv eller en bra CS-match på tv? Jag väljer CS. Ja. Och då har jag ändå spelat fotboll hela mitt liv och följt liksom Barcelona ett, eller ett tag och jag kollat liksom, det är EM nu, men skulle typ det var som i helgen tur så spelar för nät. elf spelar nipp på lördagen och Sverige spelar på fredag, men hade det ändå skiftat, jag hade nog ja, haft på liksom, fotbollsmatchen i bakgrunden men mitt fokus hade ju varit på datorn själv och liksom kolla NIP mm. under Dreamhack. Mm. Mm. Eh, och just det, det, kanske vi skulle ha sagt också. <laughs> Varför vi tar upp sport är ju för att det är Dreamhack helgen. <laughs> men vi kommer in på det mer. <laughs> bra. Men, eh, men vänta, vi, vi, vi bankar ut det på en gång. Då. Det är helgen som kommer, ja. du menar? Eh, nu i helgen är det Dreamhack. Jag kan ju ta upp det på en ja. gång. När vi är på det. Eh, Dreamhack Summer 2016 är ju nu lördag till tisdag 18 21 juni i Jönköping. Och det är ju därför vi pratar lite e-sport. För några av dem, vi vill liksom få upp det här att folk kanske går in och kollar på det här. För det är ändå en väldigt häftigt evenemang. Och spel som man kommer tävla i där är Counter-Strike Global Offensive. Hearthstone, Mortal Kombat XL. Street Fighter 5. Och sen är det vissa, jag tror de här, det har inte kommit upp någon tid men jag tror de här ska också spelas... Eh, Heroes of the Storm, Super Smash Bros Melee, Smite och Paladins. Ingen av dem vilka det sista, men det är Och så är det ju finalerna i eSport SM. Mm. Och då är det ju CSGO, Hearthstone och StarCraft 2. Och det är ju just därför vi ville ta upp lite här med eSport. För att eh, man ska få in suge lite och sätta sig och kolla några matcher i helgen. För som sagt, lördag jag tror jag är typ tre eller något sånt där, spela nipp sin första match. Mm, mm. Men om du säger så här och på en gång då, när du ändå är in the zone, vart är det lätt yeah. att hitta det då? För det, jag tror att det är det som är det svåra, att faktiskt komma åt det om du inte är inbiten redan sen innan. Men det är som, jag är inte så jätteinbiten längre och det är ju tyvärr det som är så oerhört. Det finns jättemycket sidor där ute där man kan hitta. Men alla är så sjukt dåligt uppströda, liksom strukturerade. Mm, mm. Att det är ibland är det jättesvårt att hitta matcher och vars de sänder. Eh, typ alla sänds ju på Twitch nu för tiden. Men vars? Ja. I, i, det kan vara skitsvårt att hitta. Och speciellt om du, ska, om du ska följa en e-sport som inte är ett av de stora spelen, CS, Starcraft och liknande. Ja, ja, eh, LOL, Dota. Följer man inte någon av dem och kanske bara vill som Overwatch eller något sånt där. Eller se Call of Duty- Alltså det kan vara skitsvårt att hitta var det sänds, när det sänds, vilka matcher och sånt där. För sådana sidor är det jättedåligt på. Jättemånga som skriver om sport typ fragbite och liknande. Mm -hmm. Men just när det gäller tider och var som man kan hitta det, det är skitdåligt. Så det är ju bara de stora eh, liksom, eh, evenemangen som jag följer nu för tiden. För det, det är då jag vet att allt är samlat, som Dreamhack- de har ju sina typ 4-5 kanaler på Twitch som heter Dreamhack 1-2 bla bla vad de nu heter. Dreamhack CSGO, Dreamhack StarCraft 2. Och då vet man ju, ja, men där har jag, när jag fort jag går in på dreamhack sida kollar här i matcherna och så går jag in på deras Twitch-sida. Sånt skulle ju behöva mycket mer av att det är mycket mer strukturerat. För e-sport har ju blivit väldigt stort, det är också en fråga jag tänkte. Alltså, det har ju blivit väldigt stort, men hur kan man göra det bättre? Och ett så. Är just det här att var Vars man hittar matcherna Få bättre sidor där man kan klicka in på ett spel Och det här är de e-sportmatcherna Den här veckan eller liknande Och ska man bara men här Och så står alla kanaler som man lätt kan hoppa in i det Exakt, exakt det, det, Och det, det måste jag säga att Jag, jag måste ju hålla med dig rakt ut att det, det är, Jag tycker att det är svårt ändå Att hitta rakt upp och ner Enkla och smidiga ställen Faktiskt där man kan mm. få tag på det Ja, absolut. Det har ju kommit lite sådana här appar och sånt, mm. men de är inte heller jättebra ut. Och de är oftast bara de stora spelen, eller inriktade på ett spel. Så de måste ju ha hundra appar på, om du ska följa massor med olika spel. Exakt. Och sen är det liksom, som Frag Bite, det är typ bara CS. Men där kan det liksom vara allt möjligt. Det står ibland bara, ah, de här möts. Men det står liksom, det kan vara svårt att hitta. Ibland spelar lag flera matcher, och då ska man sitta... Och refresha hela tiden Jag kan inte bara få en hel lista Att Här är liksom alla veckans matcher Det spelas här Det är för den här e sportsturneringen Eller dittan och dattan Och ni hittar de här Ibland så är det ja, de kommer spela den här tiden Och det är för det här mm -hmm. Men det står ingenstans du kan hitta den matchen Nej, är nej, precis, precis Så det är någonting jag tycker De borde jobba mycket mer på Ja, har du någonting Hur kan man få e-sporten bättre Tycker du? Oj Alltså Det var en bra, ja det är en jävligt bra fråga Alltså för det är som du säger Det är alltså Får den bättre i sig Det måste ju komma ut till flera Det måste ju bli mer accepterat Det måste bli, alltså om man ska ta de stora grejerna Det, det, det måste Det måste liksom bli okej okay Att göra det, eller att utföra det På något vis, mycket mer än vad det är idag eller mycket mer vad det, än vad det var ja, mycket mer än vad det är skulle jag säga och man kan väl hoppas i och för sig att det kommer naturligt nu när det är vi som ändå mer eller mindre har växt upp med det hela tiden blir föräldrar någon gång i tiden eh, framåt eh, alltså när det är vi som alltså att vi kanske faktiskt stött, stöttar någon som faktiskt vill sikta på att bli bäst inom någonting mm. och även om det har med fotboll att göra eller om det har med häst, alltså häst att göra eller om det har med eh, datorer att göra mm. Ma man kan ju hoppas att vi är lite mer förstående än vad jag kan ha förstått att vissa av den äldre generationen för oss inte har varit om man säger nej precis men sen tror jag, som du sa, där är det är väldigt viktigt att nå ut. Mm, mm. Eh, det, det behövs mycket mer också. Inte bara att vars e-sporten sänds, utan också om man vill ha nyheter runt om e-sport, e som podcast. Ja. e podcast finns ju typ inga bra av. Nej, det är precis. Eh, kanske YouTube eller så här. Där man har mera som... Eh, ja, IGN hade en väldigt bra e-sport ett tag. Nu har jag inte sett det på evigheten, men... Där man har liksom stora mycket intervjuer. Man varje vecka går igenom, pratar om de stora e-sport händelserna. Lite som sportkommentatorer och sånt där om att sett sig fotbolls måndagkvällar eller vad det kan vara de har ibland. Mm -hmm. Men med just e-sport de går igenom mycket bättre. Det tycker jag saknas väldigt mycket i alla fall. Det är svårt att hitta för jag har inte hittat någonting bra där de liksom verkligen sätter sig ner, diskutera på en lätt och bra nivå. De senaste händelserna Trades inom olika lag Matcherna, hur det gick Och de stora matcherna och allt sånt där Så man verkligen kommer in i det som just en Riktig sport Som följer man liksom CSGO och liksom vill veta om ja, Det här är de bästa lagen just nu Så här gick det i veckans matcher Någon som verkligen sitter och diskuterar Sånt behöver vi mycket mer om Och även kommentatorerna mm, mm. Eh, mycket mer, liksom, Det finns några väldigt bra där ute. Men det finns vissa som skulle nog behöva lite mediaträning att sitta. Det blir väldigt invecklat ibland. Ja. att de, Ibland kanske man behöver prata lite dummare för de som inte riktigt hänger med men, alla gånger. Men har inte det jättemycket att göra med att det är de som är kommentatorer idag är ju de som för två, tre år sedan var i toppen. Jo, absolut. så de är ju väldigt invigna. Men det är därför jag tror man kan behöva mycket mer mediaträning. Mm. Och det är, det är mycket sånt att satsa på de större turneringarna. Mm. Liksom Dreamax och sånt då sitter man verkligen, vi har e sport SM och sånt. Då de verkligen går igenom allting. De har jättebra upplagt. Men det skulle behöva på de mindre turneringarna. Eller när det bara är internetmatcher, att man sedan har en samling med några som sätter sig ner. Twitch har börjat bli väldigt bra på det. Mm. Men just att det är lite, de går lite för väl att ja, men de som går på Twitch, det är de som är verkligen är hardcore på det här. Det kanske skulle finna, behöva en lite lättare kanal som tar upp allting, kör lite eftersnack och sånt. Och men och lite... Jag skulle vilja mest ha en sida som verkligen tar upp allt, samlar allt <laughs> ja. ihop på en lätt nivå. För det finns hundra olika kanaler där ute. Hitta någon som är bra i skitsvårt. Som visar allt. Ja, så är det väldigt specifikt på spel på spel. Och man sitter och inte och pratar om det stora hela. Och det skulle jag vilja ha. Det, det, det är som sagt... Det, det är ju precis det du säger. Alltså, det, det skulle ju vara så jävla coolt om det faktiskt fanns... Ett ställe där man bara gick in och allt var uppstaplat för en. Jag förstår mm. att det är skitsvårt. <laughs> Men det, om det är någon som vet om ett ställe där det här finns jättegärna höra av er, för det vore så mycket enklare för oss att hålla koll på saker och ting. Eller åtminstone jag som vill försöka hålla koll på saker och ting. Jo, absolut. Det, det är ju mycket därför jag tappade e-sport, för att mm. det var alltid någonting, men det var svårt att hänga med. Ja, alltid. men exakt. exakt. Det är alltid någon internetmatch här och var och sånt där, men aldrig någon som liksom samlade ihop det ordentligt. Sen IGN gjorde det väldigt bra liksom ett tag med när jag följde deras e-sport mm, tag liksom mm -hmm gick väldigt in på liksom, eh, djupet ibland och pratade om stora spelen och sånt. Men eh, ja, det var var bara någonting som sa nej nah, att jag fick inte den här grundkänslan utan det var mest det var nyheter på nyheter på nyheter på nyheter det var aldrig någon diskussion fanns att mest jag själv eller tog in gäster lite då och då. Ja, ja. Jag skulle vilja ha liksom, kanske tre personer som sätts ner varje vecka som en studio liksom, ja, e-sportstudion. Så vi pratar om de senaste nyheterna, dittandatan och, och ja, allt som händer inom e-sport. Håller på en och en halv timme typ som en podcast. Men med visuellt och de visar bra, liksom, kanske från matchen och sånt och diskuterar. Och det finns säkert där ute, men det är bara, det skit svårt att hitta just sånt. Ja, men precis, precis. Så ja, precis. Är det någon som vet något bra där ute, hör gärna av er så att vi kan nämna det här. För andra som är inne i e-sport. Eller lägga upp det på vår Facebook-sida eller vad som helst. Det kan man ju alltid lägga upp. Och vi är ju bara glada så fort någon hör av sig och hjälper för vi är inte insatta procent på allting direkt. Nej, nej, precis precis. Och jag menar, ju mer. Ju mer ni lär oss, ju mer kommer vi kunna. Kommer vi, ju mer kommer vi kunna prata om det här om inte annat. Absolut. Äh, men vad är det för e -sporter du har följt då. Och följer du någonting nu. Äh. Alltså, Starcraft 2 var ju. Helt störd Tidigare mm. Alltså precis när Precis när jag började spela det själv Så då Det var ju allt jag gjorde på datorn i stort sett Kolla Starcraft matcher Var kanske inte jättemycket Alltså såhär Jätteuppdaterad på turneringarna Och den biten just på grund Utav det här, jag ville vara det Men det enklaste möjliga sättet att få se Matcher var ju Youtube Sök. Och sen bara, ah, den här turneringen är det. Okej, okay, men jag kollar alla matcher jag kan få tag på från den turneringen genom Youtube. jag och, hittade en match där så räckte ju det. Jag liksom började aldrig rota någon no närmare i det. Att liksom verkligen hitta fram till det. För oftast så var man ju liksom ett par månader efter, tyvärr. Men där följde jag, där alltså, tittade jag igenom i stort sett allt som fanns. På nätet ett tag. Så att, och... och så det tyckte jag var skitroligt. Men det var det är samma som du säger också. Det, det föll liksom bort lite mer sen när man hade börjat kolla på allting. Och man liksom mm. ville börja faktiskt bli seriös. Eller alltså det live om man säger så. Och då var det bara, det, det var tyvärr lite för krångligt för min del att följa det live. Så då, var, då, då följde det bara helt och hållet. Och sen mm. av någon anledning så gled jag ifrån spelet med dessutom. Så att då, ja, då, då försvann det. Ja, det är lite så. Jag kom ju in i e-sport. Jag hade ju sett lite matcher här och var. Men det var ju när Nip nu hade sin stor period. Den här när de hade 86 vinster, 0 förluster i matcher. Jag kom ju in där typ mitt i någonstans när det gick väldigt bra för dem. Och började följa. Och just för att det gick så bra för dem och de började tjäna pengar. Vi hade ju Nip TV där ett tag där de sände alla deras matcher som man kunde hänga med och de hade en kommentator som liksom kunde allt om nipp och pratade. som man hängde med väldigt bra. De hade ju de här eh, vägen till Dreamhack, eh, om det var SVT Play eller vilka som hade det. Så man fick lära sig gärna liksom eh, spelarna mycket bättre. Och det var mycket, de visade mycket videos på Youtube från Gaminghuset och allting. Skitintressant. Och då fastnade man ju helt i nipp där ett tag. Ja, ja precis. precis. Eh, sen kom ju det här, jag vet inte om det är sant, eh, helt och hållet, men e-sportpodcasten sport som jag pratade om tidigare mm. med Blomstar, eh, han intervjuade Hiton och han, de pratade just om där att eh, med den här eh, nipp åkte ju på en, ja, eh, oh, de hade inte betalat in skatt, så de blev liksom, de fick ju straff. Eh, fick betala massa i böter och allt sånt där. Och det drabbade ju spelarna oerhört mycket tydligen och det var ju då de började förlora en massa och det gick väldigt dåligt. Det slutade ju med att eh, fifflaren eh, lade ner bland annat. Mm -hmm. Han började ju streama och flytta till USA och sen tog de ju in liksom, lite spelare och det har inte gått jätte, jättebra för dem. Eh, de har ju börjat komma tillbaka nu upp eh, igen nu på senaste tiden så nu är det väldigt roligt att kolla på Nipp igen. Men sen har man ju fått upp ögonen för Fnatic som också är svensk lag eller Godcent som också är väldigt häftigt lag. Speciellt just den här e-sportpodden som jag har pratat om tidigare. Lyssna på senaste avsnittet om Pronax som just, han är gammal Fnatic spelare, skitintressant. Som lägger ner, tar typ ett sabbatsår och det är han nu som har startat Godcent. Och typ nästan bara nya spelare och nu är de uppe bland toppen av CSGO liksom, skithäftigt och de spelar nu i Dreamhack så lyssna på den podden och kolla på dem i nu i helgen, det rekommenderar jag det ska jag definitivt göra mm, mm, mm. men i alla fall det är där nipp under den stor tid med ska vi köra amerikanska här <laughs> uh, Get Right uh, Exist Forest, Fifth Lauren and uh, Freeburg Freeburg det, det är liksom... Det är de liksom, det gänget när de liksom låg topp. Det var idag jag fastnade. Och började förra ganska kort. Sen har ju jag varit väldigt inne i... Ett tag var inne i fighting-scenen väldigt mycket. Just under Street Fighter 4 där tidigt. Kollade väldigt mycket på det. Och då var det ju Justin Wong som var en gud inom Street Fighter och sånt. Så han kollade man ju väldigt mycket på. Sånt där... Men det är också, det har ju tappat väldigt mycket nu. Eh, de är Det som att Mortal Kombat har väl hållit i ganska hårt, tycker jag. Syns ganska bra. För de försöker ju väldigt mycket själva hålla igång e sporten Men resten ser man ju typ ingenting av. Måste jag, som person för någon som inte hänger med helt i den där utan bara ser lite här och var. Ja, ja, precis. Eh, så, tyvärr. Eh, kollade lite Starcraft, men det känns som att. Den scenen har ju också börjat försvunnit. Eh, MOBA-scenen har jag aldrig tyckt om. Varken spelat eller kollat. med LOL, Do, Dota, hon och allt sånt där, det har jag aldrig fastnat för. Vet att det är sjukt stort. Det är ju några av de största som finns där ute inom e-sport, men jag tycker jag kan inte fatta att folk tycker det är kul, Det är väl så. All, alla spel passar väl inte alla direkt? Nej, men så är det ju. Absolut. Eh, men varför jag just fastnade för e-sport det är ju just för för mig är det mycket evenemanget mm, mm. alla de här stora scenerna prispen, man ser dem stå, sitta och spela på scenen de har coacher men också just allt, kommentatorer hade det, finns det inga kommentatorer då, då hade jag nog inte jag kollat utan för mig är det just den här sportdelen att det ska vara ett evenemang det ska hända, det ska vara kommentatorer det ska vara experter, det ska vara spelarna, coacherna allt ska liksom finnas där i ett enda stort paket ja, ja, visst, som visst. de stora turneringarna Även när det är internetmatcher finns det inte kommentatorer. Då kollar inte jag på matchen helt enkelt. Nej, nej men det, det, ju, det, ja, det är ju helt meningslöst då, att sitta och titta på en match. Alltså. Det, det är fortfarande, man kan ju fortfarande uppskatta och allting sånt, men det är så sjukt svårt. Och liksom. Alltså, det, det blir inte intressant på samma sätt. Mm. Nej. Men nej, för, alltså, så för mig är det ju. När jag kollar i e sport, det är ju de stora grejerna, Dreamhack. Eh, MLG såg jag väldigt mycket förut, men de. Har ju typ, de syns ju typ inte längre. Nej, nej. Eh, ESL <coughs> oj, ESL är ju bra ibland. Mm, och mm. Lite så här, men det är ofta de större turneringarna som man kan fastna och liksom i eh, små turneringar och sånt via internet. Det hänger jag inte med. För det, det är för svårt att hitta, tycker jag personligen. Ja, att jag hitta alla materia. Ja, jag håller med dig fullständigt. Det är, det är alldeles för krångligt att ta sig fram till det. Det är alldeles för krångligt att. Faktiskt få fram spikat verkligen. Här och nu spelar de här. Finalen går här. Så här funkar upplägget. Det här kommer att spelas under den här veckan. Ja det, ja det, ja. Alltså den biten är för svår att hitta. Jag håller med dig, absolut Nicol. Man, man kan hitta en turnering. Men så, så bara, jaha nej men jag hittar inte vilka lag som är med. Eller jag hittar inte vilken tid de spelar. Eller vart jag ska se det någonstans. Och då, och då blir man så här. Ja, ja. Då har man redan tappat intresset och skiter man i mm. det redan. Liksom, det, det ska faktiskt skrivas på näsan för att det ska, man ska göra det, tyvärr. Alltså, mm. faktiskt ta sig in i det och, och bli riktigt Intresserad av att faktiskt titta på det. Ja, och det är ju det som är. Det är jag tycker att man borde ha mera som fotboll och sånt. Att man har liksom. Ja, men det här är liksom Premier League mm. och likadant. Att man verkligen satsar stenot på att få någon sammankoppling och att oh. man gör det lättare för alla att kunna kolla på matcherna även om det spelas via nätet att det just turneringarna borde vara bättre organiserade, inte bara de stora evenemangen utan även de mindre, det är något jag tycker de borde jobba mycket mer på och lära sig oh. att fixa i ordning att ja, men här, det här är de det här är, om man går in på NIP till exempel och så står det att vi är med i de här olika evenemangen mm och sen liksom kan man gå in eller att man har allting samlat CS, alla liksom ligger under sina CS här, Starcraft där det här är de olika evenemangen som finns det här är kanske de eh, största lagen mm. vad som helst, bara som man vet att och sen att de alltid följer samma Twitch-kanaler eller något och inte hoppar överallt för det är oftast det som är skitsvårt ska jag sitta och ha hundra olika Twitch-kanaler och så visar alla sig olika Nej, men <laughs> ha några som liksom allt i sänder. Det är mycket lättare. Det gör det lättare att hitta allting helt enkelt. Och vi säger inte att det inte är så här. Precis som vi har sagt tidigare med. Det kan mycket väl vara så att det finns där ute. Vi har bara inte hittat det. Så snälla är det så. Skriv in och berätta det för oss. För att jag skulle jättegärna faktiskt vilja... Alltså... Jag skulle jättegärna vilja hitta det om det finns där ute idag. Men sen är det ju sånt, vi, det är inte så att vi har noll koll på e-sport. Nej. Det är inte så att vi har full koll, utan vi är ju där mitt emellan och mm. har vi då svårt att hitta matcher ja. så, eller följa av alla turneringar och sånt, ja men då är det ju troligtvis för svårt. Ska, då någon som inte har någon koll försöka komma in i e-sport, då är det ju typ kört. Ja, ja exakt, exakt. Och det är ju därför, därför de har mycket att jobba på att verkligen få ut det här. För att för att e-sport ska kunna bli större måste vi få in flera tittare Större sponsorer allting, och göra allt ska ha mer sammanhållning. Som fotboll har FIFA och liknande. Att man har en stor organisation som verkligen tar hand och liksom ser till att e-sporten blir mer vuxen. Bättre organiserad och gör det till en helhet än att det är små liksom, strängar liksom, överallt. Mm, det, är, mm. det funkar inte i längden. Jag visste det så. Absolut. Absolut. Och sen skadar det ju inte bättre poddar och allting, men Nej. det är som sagt det är, det är någonting de stora bolagen och sånt, de borde satsa på att kanske göra podd och sånt, inte bara låta oss amatörer. Vi amatörer, vi gör ju det vi kan mm. men vi har inte liksom pengarna eller tiden eller marginal, vad som helst att fixa bra. Liksom det bästa som man kanske behöver ibland. Ja, absolut, absolut. Ja, det är väl typ det vi har, alltså, eller jag har att säga om jag sport. Har du någonting mer du skulle vilja ta upp? Äh, inte mer så där rakt upp och ner, mer än att jag skulle kunna dra lite grann från vad våra lyssnare faktiskt har att säga också. Mm. Äh, men innan vi hoppar in på dem tänkte jag bara, som sagt, Dreamhack i äh, ja, nu är helgen. Äh, som sagt, jag kan ingenting, någonting förutom just äh, CS-delen, och då är det just... Äh, Kolla för er som är en absolut nybörjare går, in, går ni in på Dreamhack-sidan så har de liksom de e-sporter och det står tider och allting där och sen går ni in på Twitch och söker Dreamhack så borde ni hitta flera olika och sen får ni sitta men det är just att de har tider där det är väldigt bra som man ser ja, men, spela NIP ni ser även flaggor vars de är ifrån så ni följer liksom, NIP Sverige ja, men här, ja, kolla igenom och sätter ner, ger en chans. Mm, mm. För det är, det är väldigt underhållande. Och just att det är ett stort evenemang. Ska ni komma in i någonting. Det här är svenska evenemang. Det är SM, liksom e-sport. De pratar svenska. liksom Just e-sport och SM. Snacka, det är bara svenska. De snackar ju svenska. Mm. Det kan vara bra att hoppa in i. Men även ger de engelska. De är lite mer engagerade, känns det som. Ge dem en chans att eh, sitta där och snacka av sig och det är mycket folk och eh, har ni inte följt e-sport tidigare gör det, ger en chans nu i helgen under Dreamhack kanske fastnar ni i något spel, eh, jag rekommenderar CS och NIP helt enkelt mm. har du någonting du skulle rekommendera? Eh, nej, nej, nej jag håller bara med där det är dom jag, de jag kommer sitta och försöka åtminstone och eh, pricka in också och få se lite grann av det jag satt och mm. kika nu, det var väl första matchen NIP är så, vad blir det? Lördag 16.30 mm. Kikade på Men då är det NIP Epsilon Så det är dubbelst svenskt Oj, oj, oj Så att får se hur det går där då eh, Som sagt, det är vad jag kommer att försöka att Sitta bänkad för i alla fall Men eh, med tanke på vad jag har för planer i helgen Så kan det bli svårt Men eh, jag ska försöka <laughs> så gott det går Ja, precis eh, Och eh, som sagt Matcherna börjar 15.00 och sen eh, håller du på till, eh, ja, vad står det, 22.30 på lördagen. Exakt. Så jag kommer att sitta hela lördagen framför dagligen. Sen, sen nu, har jag, nu har inte jag hittat något av det för i helgen. Men det är Starcraft med va? Eh, I alla fall så är det, det under e-sport. Ja. Eh, SM ja. kommer köra. köra. Tänk, tänk mera bara sådär, just att jag tycker att det är en e-sport att titta på för den är mycket långsammare om man nu ska jämföra med vad vi sitter och pratar om just nu. Mm. Så är den mycket långsammare och enligt mig lättare att faktiskt hänga med i än CS. Mm. Eh, nog för att CS är rakt upp och ner, två lag, alltså gör det här, gör det här och sen det är snabba runder alltihopa men... Jag tycker att StarCraft är någonting som är kul att titta på. Det, det, det är roligt så att jag rekommenderar att när ni får chansen, titta på det. Mm. För det är kul. Och e, e Sport SM, det är ju bara finalerna där. Ja. Så det är ju det är liksom de snarare, det är Sveriges bästa liksom just där som har kvalat som är. Så vi kan ju dra här eh, 16.00 till 17.15 typ. Eh, det här är på lördag då, där. Mm, mm, mm. eh, från 16.00 kan vi säga då Nisse versus Deathbows eh, Hearthstone final mm, mm. Eh, Försnacket till det börjar 15.45 eh, Sen har vi försnack 17.45 till Starcraft 2 18.00 Så är det Senster versus Sword of mm, I Starcraft 2 mm, finalen mm. då. Ja. 19.30 uppsnack till Counter Strike Global Offensive Och 19.45 så är det CSGO 2X versus Epsilon. Hmm. Och det kan jag ju rekommendera för det är just de pratar svenska, det är lite försnack och det borde vara bra matchen för det i final. Ja, Så precis. Det är, precis, det där är ju egentligen, egentligen allt det goda. Alltså, ingen build-up eller någonting. Där är bara att se de bästa möta de bästa rakt av på en och samma mm, dag. Precis. Härligt. Eh... Uh. Så ja, Dreamhack i helgen helt enkelt rekommendera för er som inte har kollat någonting att kolla in det. Men vad säger lyssnarna? Jo, jag har ju först och främst från Björn Karlsson. Jag skulle nog säga att e-sport borde klassas som en riktig sport inom citationstecken. Du lägger in ner massa träning på ditt och sitter och nöter olika moment likt en fotbollsspelare över övar frisparkar. Sen så antar jag att de flesta professionella spelarna tränar fysiskt regelbundet också. För att lära slita på kroppen att sitta stilla framför en skärm så ska du hålla dig alert när du har orken att sitta stilla. Sen har du ju även lagbyggen där alla har sina roller och det finns coacher som byter ut spelare som inte passar in i lagen. Jag antar att han menar just det här Alltså. att det faktiskt... Att du har coacher dessutom Alltså det är precis som en vanlig fotboll Alltså egentligen som vanlig fotboll Ja absolut Matchar du inte i laget då får du ju sparken Och de tar in nya, det är ju väldigt avancerat på så sätt Exakt, exakt, eh. jag tror att det är det Björn Skyftar på där i, i slutet i alla fall Att det är just det där att det, det Det är ju väldigt Väldigt likt Det vi kallar sport Eller det vi kallar fotboll i alla fall och just de lagsporterna så, så finns det ju väldigt likheter om inte annat. Precis. Eh, Coacherna, det, det är som coach, de är där för att ge taktik. Eh, det är inte lika hardcore som i andra sporter, fotboll och att det är verkligen. Utan här är mer man har en in-game leader mm, mm, eh, lagkapten, mm. man har en coach som i står i bakgrunden och liksom ger direktiv och sånt och ja. Sen passar du inte i laget, ja, då blir det utbytt helt enkelt. Det är absolut. Ja, ja precis. precis. Sen eh, har vi Mattias Cedersjö. E-sport eh, e är en sport. Jag tror han bara vill punktera där. att Det, det är en sport helt enkelt. Eh, kräver massor av träning och bara de bästa når toppen. Gillar de svenska CS-lagen. Sen har han ett svar på eh, veckans fråga, men det kan vi ta lite senare. Yep. Ja. Jag vet inte, det håller väl med egentligen? Ja, absolut. Och som sagt vi, jag började följa svensk lag NIP. Sen blev det Fnatic svenskt. Och så nu är det uh, GodSent svenskt. Det, typ, det är ju de tre jag hejar på. Så det blir ett jäkla liv när alla när de möter varandra. Men jag måste säga att det är ju NIP som står närmast hjärtat. Så det är ju de jag hejar på alltid. Men hittar man ett favoritlag så är det ju bara det är kul att följa även om det inte är jättebra matcher hela tiden. Men Nej, absolut. Sverige, Sverige har alltid varit bra i CS. Och det hoppas att vi fortsätter. <laughs> ja, precis, precis. Eh, sen har vi Mats Schärndal. Håller med föregående talare. Alltså, in, inte alltså Mattias, säger inte, Nico. E-sport eh, e har växt så mycket genom de senaste åren. Så klart ska det bli ansett som en sport. För som sagt så krävs lika mycket träning i e-sport som i vilken annan sport som helst. Vad anser du om den, Nico? Ja, jag vet det är som jag sa tidigare jag behöver inte dra över det till sport utan e-sport bara det får samma respekt som alla andra sporter så är jag glad. Ja, jag tror det man vill åstadkomma, även våra lyssnare här, jag tror att det, det man vill komma till är att man ska respektera det på samma sätt för att man lägger ner tiden. Mm. Kan det vara det vi alla egentligen försöker få fram här? Att det borde få samma respekt för att det krävs lika mycket, lika mycket tid, lika mycket, alltså... Det krävs samma saker, fast på olika vis bara egentligen. Ja, men det är som var det. Sveriges mästare så var det ju den mest ansökta, alltså folk hade liksom skickat in vem de ville se. Det var hit då. Ja. Men han fick ju inte komma med ändå liksom. Och det blev ju världens och sen. Men det blev ju intervju och grejer och hit liksom, snyggt istället för att bara ge en intervju och bara oh, vad kul att du, du har så många som röstar på dig ta in hit ja, istället exakt. Vad är det den för respekten roll? att han är, en, han, är li, han är liksom en elitsportare ja, exakt kanske inte idrottare utan sportare ja. han, han har ju liksom han är en av de största namnen inom det här ge oss liksom den respekten och visa att ja, men vi tar er seriöst ja visst visst eh, ja och sen ska vi fortsätta på vad Mats Stjärnor sa där också eh, Håller på flera olika lag, men allra främst är det ju TSM och loll lag Vet du, Vad står TSM för, Nico? Det är ett lag inom League of Legends. Ah, okay, men, ja, ja sagt... det är så. Okay, jag tänkte om det var ett alltså en, ett, ett mm. spel. Men okay, och, ja. eh... TSM är laget Loll. det är ah, League det var, of legends okay, ja, Okej, då fattar jag. Okay, då är jag med. För jag trodde det var TSM, ett spel, och sen LOL, ett annat spel. Lag. Alltså, ja, skitsamma. <laughs> äh, finns... Jag antar att det är så. Som ja. sagt, jag följer ju inte... <laughs> Vad heter det, de här eh, slags spelen? Nej, nej, visst. nej vi så... är ju inte perfekta vi heller. Så att, eh, är det så att vi har tolkat det här fel så får ni jättegärna säga till. Eh, Finns många viktiga punkter med gemenskapen att hålla e-sporten levande och stor. Visa att alla kan spela och alla får vara med. Finns inga gränser och ingen, ingen ska behöva bli utstött eller utsatt för mobbing slash trakasserier. Jag har spelat Trackmania en hel del genom åren och skulle vilja bli. Ja, ah, det, det var samma där. Det var också till veckans fråga. Den kan vi också ta sen, titta. Eh, vi da, da, da. Visst. Och det, men det är samma sak. Mobnoxer. Jag vet, jag har inte hört så mycket. Men det är som det har varit väldigt mycket fusk ibland och sånt. Och det är ju samma sak där att det, jag tycker reglerna inom fusk inom e-sport ska bli mycket hårdare. Mm, mm. Det ska, fuskar du här, det är som att ta doping i, i en idrott. Ja, jag tycker nog ändå att det ska börja hamna på dem, den biten också faktiskt. Mm. Det ska ju liksom bli avstängd i år och sånt. Jag vet inte hur tufft det är nu för tiden men jag har känt lite att det tas lite för lätt ibland. Ja, ja. det kan jag nog faktiskt hålla med dig om ändå, måste jag säga. Det, det, det, borde, det borde kunna bli hårdare på det. Det tycker jag absolut. Jag menar, varför inte? När det ändå handlar om... Det handlar ändå om en del pengar alltså. Idag. Ja, absolut. Skulle jag säga. Det är ju liksom miljonbelopp. För, liksom proffsen kan tjäna så Det ska ju tas på absoluta största allvar. Ja, exakt. exakt så att, eh, fusk, fusk är fusk. Vad man än håller på med å andra sidan kan jag tycka. Mm. Så att. Eh, Andreas Blomster. Älskar er sport... Allt är gjort, följt CS-scenen i kanske 15 år och kommer göra det i minst 15 år till. Vet inte om jag gillar att kalla det en riktig sport då det är e-sport, det är unikt. Men för scenen är det viktigt att räknas som en riktig sport för att vissa problem och så vidare ska försvinna. Viktigast är ju att e-sport faktiskt är uppbyggt med passion och inte pengar. Visst, pengar är alltid fint att vinna och scenen producerar sjukt med pengar just nu. Men förr var det mest små pengar man vann på olika event. Men det är glöden och passionen som gör att folk fortsätter att spela. Det tycker jag är det finaste och viktigaste med e-sport. Mm. Eh, jag håller absolut med. Eh, oh. Visst, pengarna har ju blivit stora. Det, men det är så här, det är gamla berättelserna när man lyssnar på hit och de här gamla räverna, att. Mm, mm. Liksom, det som betalade deras löner Det var ju morsan och farsan För de, ja. det var ju den här liksom, Du bodde hemma, du åkte iväg och spelade turneringar Du tjänade typ ingenting Du fick betala mer än vad du och sånt där. Ja, ja, precis, eh, precis. Men som sagt eh, Ja, men det, vi har tagit upp det Hundra gånger tidigare att Absolut, jag vill, jag vill att det ska bli större Jag vill att det ska ha mer pengar det, men det ska ju göras på ett snyggt sätt också. Jag tänkte säga att det är väl snarare så att det, det behövs mer pengar för att göra det legit, om man säger. Däremot tycker jag inte att det ska bli några sinnessjuka pengar. Mm. Det, ska, det, ska, det en... ska finnas så att folk lockas till det, mm. men jag tycker inte att det ska bli mil miljonbeloppen och det här, alltså det här störda som vi har idag, enligt mig i fotboll, hockey och så vidare. Och så vidare och så vidare. Nej. Det, det, där, det, uh. Visst de alltså, förtjänar Jag tycker dock inte att De förtjänar inte de pengarna i alla fall Så att jag kan inte säga att Esportsstjärnorna ska förtjäna Samma för att jag tycker inte att De som får det idag förtjänar det i alla fall Så att ja mm. Men det är min åsikt å andra sidan Jag vill ju bara ha bättre organisationer Som satsar Fullt ut och försöker göra något mer Sammanhängande Ja, ja, exakt exakt men för att avsluta vad Blomster sa, så jag är ju svensk, så man måste ju hålla på våra svenska stjärnor i Nip och Fnatic. Men eh, måste jag välja så är det nog Brassane i Luminosity en favorit att kolla på. Brasilien, yes. Något, är det eller ett lag som du har sett någonting av, Nico, eller? Bara ja, sådär. de är skitduktiga. Ja. Uh de gör ju väldigt bra ifrån sig det är liksom, de är alltid med och tävlar i toppen nästan mm, mm, mm. så absolut, lumnaset har man sett ett antal gånger ja, jag är ganska säker på att jag har sett ett par stycken också för jag, jag känner igen namnet så där men det kan inte dra någon av medlemmarna om man säger så rakt upp och ner här, det var därför jag var lite nyfiken nej precis, namnen kan man när man hör ah, det, det inget jag kan inte säga att den här spelar nej, nej. Utan... nej absolut <laughs> sen har vi från Ulva uh, Gustafsson klart att det är en sport det känns som att det är ett genomgående tema det här på våra svar dock, men ja. ja. Det är för att du har fel och jag har rätt. <laughs> jag kollar helst på Starcraft 2, men har aldrig spelat det själv. Håller alltid på underhundar. Jag har ingen favorit, däremot finns det många jag uppskattar att kolla på. Jag följer det dock inte slaviskt. Jag har för många sporter, så det beror på säsong hur mycket jag kollar. Skulle inte komma på tanken att spela seriöst själv. Jag spelar för bara för avkoppling och att koppla bort hjärnan ett par timmar. Är tillsammans med en adopterad korean. Och även om han är totalt ointresserad av e-sport så är det imponerande att se honom spela tv-spel och PC-spel. För det flyter så bra för honom. Det är något med de där korea-generna när det kommer till spel, alltså. Det är just, ja, det är ju skithäftigt. Visst du vad? Ja, okej. Okay, ja. Ja, nej, har vi... Jag har inte träffat någon om, så jag <laughs> vet Inte jag, jag det heller, jag så att jag vet faktiskt inte Jag måste fråga nästa gång om jag någonsin Träffar någon träffar <laughs> den. Eh, Katrin von Walden LOL har ju bara växt genom åren Och har blivit en av de största spelen Inom e-sport. Dock suger spelet och är en billig Mer salty version av Dota Ja, jag vet ju att Katrin har ju <laughs> spelat Loll Ett antal <laughs> timmar Så jag vet ju att hon vet nog Säkert vad hon pratar om men det är ett moba så jag är ju noll koll och jag tycker inte någon av dem är roliga, men eh, kör hårt. Ja visst, jag, det, som sagt, jag håller med dig Nico. Jag har faktiskt inte spelat någon av just de två nämnda här. Så att, eh, ja, eh, jag yttrar mig inte för då har jag inte sagt någonting och då kan jag inte få skit fört. <laughs> det Men ska vi hoppa in på veckans fråga då när vi hade några som tog upp det här? Ja, absolut. Eh, veckans fråga lydde, om du skulle bli proffs inom e-sport, vilket spel skulle du vilja vara proffs i och varför just det spelet? Vi kan ju börja där med de du hade. Ja, då vi de jag hade var väl eh, Mattias där, CD Sjö. Att eh, om jag skulle bli proffs i e-sport så skulle det vara i Dota. Spelet är kast, men pengarna bra. <laughs> ja, ska man ju se på det. <laughs> ja, va, ja, varför inte? Du, som sagt, jag har inte provat spelet själv så kan inte påstå vare sig att det är sant eller inte, om man säger <laughs> Nej. Sen hade vi Mats Stjärndal Som säger Jag har spelat Trackmania en hel del genom åren Och skulle gärna vilja bli proffs Inom det en vacker dag Spelat faktiskt NFS Carbon På Clean Base Förr i tiden Och spelade då emot de allra bästa Need for Speed spelarna på sin tid Okej mm. coolt Det låter ju jävligt häftigt Inte för att jag förstår jag stod riktigt vad det är men det Need låter Speed häftigt. carbon. Ja, jo men så långt tänkte jag med, men på clan mm. base. ja äh, känner det är att man spelar typ ja, i klaner antar jag. Okej, okay, ja, ingenting som jag det, ja. det låter jävligt häftigt just eftersom att jag är äh, en, en inte en bilspelare men äh, en som tycker om bilspel så det låter ju mm. jävligt coolt om inte annat. Mm. Får jättegärna är... skriva in och äh, Vidareutvecklade dock, eftersom att det som att jag och Nico inte riktigt har stenkoll på vad du syftar på, men borde det att få höra mer om det om inte annat. Eh, frågan är körde du med ratt och pedaler? <laughs> Växer automatlåda eller körde du med manuell? Körde du med tangentbord? Ja, oh, kör han med tangentbord, då är det ju nog knas. Då är det ju nog knas. <laughs> no knas på riktigt. <clears throat> ja. Eh. Men du då, skulle, vad skulle du vilja bli proffsin inom då? Oj, jag har velat bli proffsin inom så många spel. Men eh, det är bara det är så här, När jag börjar spela det så inser jag att det här kommer aldrig att hända. <laughs> jag är inte bra nog. Så jag kommer aldrig kunna bli bra nog. Eh, har väl velat en stund där när vi hör, när, eh, ja när, vi, när du och jag jobbar ihop det ett tag så. Alltså, StarCraft 2 hade ju inte varit fel att få vara typ så här: hundra snäpp bättre på. Nej, är man var då. Uh, man tyckte väl att man var relativt vass ändå. Tills man började spela online och insåg att jag inte dug jävla vass. Och då var det så här... Bäh. Så då skete man ju i det fullständigt. Men uh, det är nog något som jag skulle vilja vara mycket bättre i än vad jag faktiskt är. Mm. Så att, jag skulle säga StarCraft 2 faktiskt. Ja, oh, nice. Uh... Jag var väldigt duktig att ta i tecken. Mm, mm. Spelade online, var alltid. Uh, tills jag kom till en viss gräns. Ja. Där man börjar möta de här riktiga proffsen. Problemet jag alltid haft. Att jag är ganska duktig på många spel. Speciellt fighting-spel. Jag är oftast bättre än liksom många polare. För mm, att jag sitter mm. verkligen och nötar. Problemet är att jag kan bara göra korta kombos. Jag kan aldrig göra långa kombos. Nej. Och jag kan inte jonglera. Eh, vad det menas med det är att kombos är när du liksom gör flera attacker i följd. Och motståndaren kan inte röra sig helt enkelt. Du slår på han så att han liksom flyger iväg och kan inte ja, skydda sig. Aha. Och det har jag alltid varit jättedålig på. Och jonglera är när du slår upp någon i luften och sen fortsätter du slå. Tills han ja, landar på marken igen. Utan du bara fortsätter slå, slå, slå. Ja, som att du slår på en boll liksom jonglerar. Mm -hmm. Jag har aldrig varit riktigt duktig. utan när jag tävlade i tecken, liksom online när jag körde, det var just att jag spelade stenhårt, gjorde spelade Paul Phoenix, stenhård attacker gjorde några kort kombos och så vann jag ju för att jag var så intensiv. Folk visste inte hur de skulle blocka mig. Jag liksom kom snabbt in, körde några korta kommandos, gick ut därifrån, kom in igen. Och det gick ju jättebra tills man liksom Mötte de här som verkligen kan göra långa kombos. Mm, mm. Då liksom kom in, spöde ner den personen till hälften. Sen backa undan och då får han in ett slag på mig. Ja, så är det sen kunde kört. inte jag röra Nej. mig. Han gjorde ett kombos tills jag var död. Ja, visst. visst. Hade jag kunnat ha gjort långa kombos. Ja, jag fick ner till hälften. Det jag kunnat ha gjort lika lång tid. Ja, men då hade jag fått ut honom och vunnit. Men det tog alltid tvärstopp där. Och då kommer jag ju aldrig längre. Nej visst är det så. Är det så. det är ju skitsvårt. Ja, absolut. Och sen började jag spela Street Fighter ganska mycket. Lärde mig några kombos där också. Även där, kort kombos. Sen var det ju kört lika där. Mortal Kombat, samma sak där. Så jag har aldrig kommit för över den gränsen. Men jag tror att jag tror att det där är någonting med att man måste lägga ner tillräckligt med tid för att passera den gränsen. Mm, för att jag, jag förstår precis vad du menar, för det är lite samma ändå om man ska dra det till vad jag kan jämföra med StarCraft till exempel. Till exempel med alla dessa jävla build orders och skit och sånt det finns. Du vet, jag satt ett tag och försökte plugga in sådana här saker. Och försökte förstå mig på och att, Men du vet, man säger, jag kommer fyra byggnader in sen så bara så här, Vad skulle jag göra nu, sa vi? Och, och ska jag man börja tveka då och titta och försöka kom, förstå sig på. Då bara så bara nej, då har man ju tappat det redan. Mm. Så att då, då är det liksom, jag kom dit sen de matcherna jag faktiskt har vunnit. Så jag har bara haft tur skulle jag säga. <laughs> men det skulle vara coolt som fan att faktiskt ta upp det igen och se och prova. Se om det kanske går och faktiskt försöka bli lite bättre än vad man är idag i alla fall. Mm. Det, men ja. Nej, det, men, men det så... är som det är som du säger: det är lätt att komma till en viss gräns. Men ja. sen behövs det så pass mycket mer tid och så pass mycket mer engagemang för att ta sig över det. Det hindret om man säger. Ja, precis och liksom så jag har ju alltid fighting scenen är där jag har känt att jag skulle kunna bli riktigt bra mm, mm. det jag skulle vilja bli riktigt bra och proffs inom, det är ju egentligen CS för jag tycker ja. det är så oerhört häftigt mm, mm. men, och det, men det är samma sak inom fighting jag har inte den tiden det är som, jag vill kunna sätta mig ibland och bara streama mm, mm. olika spel jag, jag, ju, jag vill ju spela olika spel det funkar inte riktigt om man ska bli proffs Nej, det utan det är så. man ska ju sitta åtta timmar varje dag med ett spel och så kul tycker jag inte något spel är, liksom är, utan jag vill spela, gå vidare, hitta på en ny story. Men just att jag är storyspelare. gör ju att jag aldrig fastnat i ett spel så pass. Nej, nej. Men sen vill jag ändå tro någonstans, Nico, att man du tycker de som är proffs idag de har ju ändå passerat lite grann att spelet är roligt varje dag. Nej, precis. Men de har ju ändå den här att många säger det att de kör ju så länge det är roligt. Ja, ja. Och det som kör. Jag lyssnade på ProNax där. Han sa ju det. Jag älskar fortfarande att spela mm, spelet mm, och jag älskar att tävla. Alltså för mig. Jag har snälla spelat Street Fighter som mest. Jag avskydde och eh, träna och spela mm, och så. Mm. Utan det var kul. Man sa att spela någonting med. Efter en timme, då hade jag läst snart. Ska jag då sitta sju timmar till? Ja, <laughs> nej. nej, precis. precis. Det, det finns liksom inte. Men det är väl, alltså, jag, men jag tror att det där har med precis allting att göra. Verkligen, det, alltså, det har med allt annat du gör i vardagen med, skulle jag säga. Alltså just det här att vill du bli riktigt bra så måste du träna. Du, mm. måste, du måste, måste, måste spendera stört mycket timmar på det för att bli bra. Mm. Det är bara ta det som, som sånt jag håller på med på helgerna annars. Som motorsport till exempel mm. Du måste spendera timmar bakom ratten För att bli bra Absolut. Alltså för att I alla fall för att bli Bäst mm. Sen att du kan bli medelmottig Av att kanske göra som du säger För det var därför det var så intressant att dra upp det Just det här att man vill inte träna Men man vill fortfarande tävla ja, Och då tränar man Slash tävlar på tävlingen mm. Och det är aldrig en bra kombination Skulle jag påstå Mm. Det, det, det är liksom då kommer det aldrig att bli gå skitbra om man kan, om man inte kan få misslyckas på träning ett par gånger för att förfina det till tävling. Nej precis. Så att, äh, ja. Men det är också, jag, jag tror mycket i mentalitet. Du måste ha någon grundmentalitet att vilja sätta ner. Mm, det är mm. som jag, jag, liksom, jag, fastnar ju fullt fokus på någonting ett kort tag Sen ja. släpper jag det. Ja. Som när jag ville streama. Jag satte upp att liksom, jag ska streama så här många dagar i veckan och datan. Och sen jag hade lätt kunnat göra det. Men sen var det någonting. Nej, men jag tappar så mycket här. Ja, men jag gör det här istället. Mm. Ja, men jag tappar här. Och till slut blir det liksom att jag har ju fått sätta mina egna gränser. Ja, precis. Liksom, visst jag kan göra podden liksom en gång i veckan. Och streama när det känns. Jag skulle inte kunna streama på schema eller göra podden. Eller köra flera poddar mm. i veckan för jag skulle ju gräva ner mig själv, och då skulle jag inte tycka det är kul och jag skulle tappa det totalt. Ja, precis. Och det är därför min mentalitet är aldrig har funkar inte inom e-sport. För jag vill hellre göra flera saker samtidigt som är lite mindre tidskrävande. Men jag vill ändå finnas det som de liksom, ja, folk vill se mig streama lite oftare För jag höra liksom. Mm. Ja, men, visst, det är kul att folk tycker det är roligt att se mig. Men jag klarar inte av att sitta mer än två, tre timmar och, liksom och streama. För sen känner jag bara, nej men jag vill gå vidare. Jag vill göra någonting annat. Ta ett nytt spel eller någonting. Jag skulle inte kunna som de här som streamar varje dag åtta timmar i sträck. Liksom sitta och bara försöka hålla igång. Utan för mig är det, ja, jag kanske streamar två gånger i veckan i två timmar per gång. Mm. Sen räcker det för mig. Utan då har jag liksom haft kul, suttit och snacka med dem. och sen känner jag, nej, nu vill jag gå och kolla på en serie. Det kanske jag kommer tillbaka en halvtimme senare och spelar igen. Men jag måste få mina break känner jag. Mm, mm, mm. Och just därför är min mentalitet i eh, en sport inte riktigt min grej. <här> eh, men nästa vecka då. Ja. Då ska vi äntligen snacka E3 då. Det håller på i fullt K nu. så Det är mycket spänningheter, och eh, ja, vi ska diskutera runt om. Så skriv in vad först vad ni trodde om E3. Vi har ju diskuterat där inför E3 att jag tror det ska vara lite lågmält och lite sånt där. Så vi får se om jag har det rätt eller inte. Men även vilka spel ni tyckte var mest intressanta. Vad ni tyckte om de olika konferenserna. Och allting. Så skriv in det. Och som sagt, Facebook kommer allting upp där vi lägger upp frågor och grejer. Eh, ni har mailen, abitonöres bloggen abitonödnades.blog.se Och så sagt Facebook abitonödnades. Eh, ja, Dan är ju inte här så. Eh, du har ju chans till lite spelpoäng här, känner ihop. Ja, visst. Han har ju 39 och du har 24, så där kan ju vara en liten <här> <här> fin chans att komma ikapp lite. Ja, visst, visst. Eh, med vilken är trailen. Det är en film idag. Aha! Så vi ska. Ta och lyssna på ja, men, men, men vänta, jag måste jag, jag, jag känner att vi inte har spikat ut det här en enda gång För att jag känner att frågan kommer alltid upp mm. Svaret Ska det vara en franchise Nu säger inte jag att det är Flera filmer, alltså så men, Eller ska det vara en specifik film Jag går inte på specifikt För det är alldeles för svårt ja, Okej, okay, bra ja. jag, menar, jag har känt frågan dyka upp flera gånger här Nej, jag nöjer mig med att ni ger ett svar och ja. sen får vi se om vi gör det svårare i framtiden men just nu känner jag att ja, ja. ni är inte är tillräckligt bra. Nej, det är svårt <här> nog skulle jag säga. Satan. Ja. Men är du redo? Absolut. En film och som sagt, ja, nu har du ingen att tävla mot så du kan ju skriva skoppen och låta en Absolut. Du har chans till tre poäng i vilket fall som helst. Jag menar det, jag menar det. Ja, men då mm. kör vi. Vilken är trailern? In an ancient time. Earth was nearly destroyed. Not by man, but by gods from the sky. Seven mystics banded together to fight the invaders. Now the signs have appeared again. The evil has returned. The only one chosen warrior has the power to defeat. This threat. I'm not ready for this. You are the only one who can do it. With this, ah. I take my vengeance upon the earth. Let's go. We'll go. But we go together. Cool. This spring, the battle for our world. Where are you? <laughs> <laughs> will begin. <laughs> Cool. What the fuck <laughs> Tänk att jag känner samma känsla varenda gång Ja oh. uh, Oj, oj, oj Film, sa vi Det här är en film mm. uh, Det finns ju en uh, poängfråga där För fortfarande tre poäng om du vill ha den Ja, kör den här släpptes 2009. Ja, men du är ju sånt jävla <laughs> vi. Ja, ah, du är så. Uh, 2009 säger du. Mm. Oj, oj, oj. Alltså det, ja, nej det är ju helt still. Alltså, hade jag tagit det så hade jag tagit det under trailen. Uh, kör andra med då. Uh. En annan liten hjälp är att jag tyckte den här filmen var värdelös. Ja, men åh, det var ju mycket till hjälp. Två poäng. Ja. Det här är en serie som skapades av Akira Toriyama. What? Alltså, du är så lurig. Uh. Oj, oj, oj, oj, oj. Nej är alltså det här det här är verkligen världens sämsta trailer på världens sämsta vecka. Satan. Ja, oh, ta nästa Ett med Ja. Oh. Huvudkaraktären heter Son Goku. Oh, men då ska jag ju veta vad skiten heter också. Ja, oh, men du då. Uh. Jag tror du skulle ta dig i trailern där. Han säger ganska den klassiska frasen. Ja. Oh. Ja, oh, nej. Ame. Nej. Åh, oh, nu vet jag vilken filmen är tror jag. Jag måste ju komma på namnet bara. Det här är jättejobbigt. Jag har inte sett den. Åh, men nej, Kan någon snälla snälla film på mig? Åh, oh, varför kan jag inte på det för? Öh. Uh. Mm, nej, det är stopp. Eh man, de karaktärerna kanske är science och kan mm. eh, liksom uh, utveckla sig själv till super science. Alltså, jag är inte insatt i det här tidigt för det där ska klicka. Däremot så vet jag, jag, jag, jag vet ju vad det är. Mm. Uh. Eh, vi hade ju förut lite tidigare ett spel som eh, du och Danne både spelar från betesta. Mm. Och det spelet handlar ju om en viss sagofigur. Handlar det spelet om en viss sagofigur? Betesta. Ja. Och vi hade det i en trailer. <laughs> ja. Vilken är det? <laughs> vilket spel det var menar du? Ja, vilket spel var det? Var det, det var Skyrim det. Ja, vad, ja. Är det man, vad är det baserat? Vad är det mycket som händer i Skyrim? Någon sagofigur som jag handlar allting om? Drakar. Ja, ja. Ja, vad har manliga... känns jag som ett barn nu för? Ja. Vad har manliga drakar som kvinnliga drakar inte har? Får vi säga sånt och fortfarande släppa det här? Ja, men de har Nej. två stycken. De har två stycken. Vad? Ja, som hänger lite längre ner. Vad? Vad menar du nu? Under själva skaftet. Jag visste det. Ja, det! Finns det en som. För, hur skulle jag, Det hade jag aldrig kommit på. För det, hade, det var inte den jag tänkte på. Men Dragon Ball. Ja! Oh, vad duktig du är, Niko. Du är snäll som förklarar. Du verkligen plattar ute för mig. Ja. Oh. Uh, ja, jag tror att jag, uh. jag nog inte ge poäng på det. Nej, det tycker jag inte du ska göra heller. Nej, det kom framtid i alla fall. <laughs> ja, men det var snällt av dig. Jag är helt ärligt så, jag förtjänar noll i den för att jag har alltså verkligen noll kunskap om Dragon Ball också. Däremot så känner jag igen namnet. Oh, det är det. så mycket kan jag ju säga. Så alltså det är där, antagligen därifrån det lilla kliade där långt bak i bakhuvet. Precis. Men det var dagens avsnitt. Ja, och grattis Danne då för en, ännu en vinst skulle jag vilja kalla det för ändå. Ja, det är, det är bra. Ja. Nästa gång kanske. <laughs> Eller aldrig igen. Du vet inte. Som sagt, dagens avsnitt. Nästa vecka kör vi E3. Så tack så mycket för det här avsnittet. Tack för annan. Ja, och tack Niko. Så hörs vi nästa vecka igen. Absolut. Ha det gömt. hej.